«Ганю, а йди на сюди. Коли ж посильна прибиральниця явилася, наказав. «Ти того в вроді щитка одяжна є. Є у Семенівни, то піди принеси!» Тут у дамочки з далекого города матеріальне повреждення імущества наблюдається по неосторожності. Це то мелкі аварії. «Сама ти аварія? Не отец Сказала Марина, і до дверей з шубкою в руках Там обернулась і прошипіла «Ще в мене поплачеш, бандєровець недобитий!» З тим і вискочила, як оглашена «А от за той відвідить можна, що колишнього червоного партизана Бандерівцям обізвала, сказав на вздогін федось без І до Гані, котра щіткою постала «Можеш і ти!» Тут уже отсутствие налічия пострадавших. Хоча стій, почухай мені щиткою ліву лопатку. що то однапряження нервів засвербіла. Та ну вас, дядько, Федось, Ганя пирхнула і побігла назад у бухгалтерію. Голова зачинив щільно двері, сів за стіл, подумав трохи під першою рукою праву щоку, та дістав із тумбочки в столі з-під двох папок недопиту пляшку самогонки. Пошукав ще і виявив невеличкий гранчак та зморщене зимове яблуко. Налив у склянку пекучої рідини, випив, яблуком кислим закусив, тоді оглянувся та до портрета Кагановича що висів поруч з портретом Сталіна за спиною на стіні, обернувся. Ти того, Мойсейчу, вийди в помітні, що в робоче время п'ю, та ще й сам. Нерви у мене теж незалізні. Я зразу усіх, що за дамочка. Натуральний дурень буде Вадим як до соломки нашої не вернеться. Бач, вона стерва, мораль блюде, за сохранну сім'ї бореться, а ми що, проти моралі тої? Це сімній може? Нікак ні. -ні Но з другої сторони, голова значуще піднімає вказівний палець, обіжати ланкової та ще й передової «Не позволимо, та ще й такої, що уху нє прийдеться хоч не хоч другу випити. Назло врагам пролетаріата, як наш комісар казав, і Федось Без, голова колгоспу імені товариша Кагановича, виконав свою погрозу». «Вадим не повернувся». А на загальних колгоспних зборах наприкінці січня представник Райкому сказав, що Райком рекомендує звільнити з посади голови колгоспу товариша Беза Феодосія Петровича як такого, що не в забезпечив дорученому керівну ділянку роботи, проявив невиправданий лібералізм щодо тих, котрі не виконують норму трудоднів, до того ж зловживав спиртними напоями навіть у робочий час. Та враховуючи минулі заслуги Федося Петровича, як колишнього червоного партизан загону імені товариша Лєніна, йому довірено трудитися бригадиром другої рильничої бригади. А головою кологоспу рекомендовано обрати товариша Басюту Михайла Прохоровича, Керівника досвідченого разом з тим перспективного. При всьому з першого ряду підвівся незнайомий мордатий чоловік літ 45, що досі не вимовив жодного словечка. Звісно, брали, куди ж дітися. А новий голова колгоспу, голос, у якого був швидше писклявий, ніж басовитий, у своїй, як би тепер сказати, і на промові почав з того, що дякує за довіру і партії, і сільським трудівникам, тараз довірили, то він буде безпощадно боротися з порушниками трудової дисципліни, пияками і всілякими хуліганами та розкрадачами колгоспної власності за те, за високі врожаї, навіть на поліських землях. А ще він хоче довести, що на цих землях, окрім картоплі і жита, можна вирощувати не тільки кормовий і цукровий буряк, а й кокса -гіз. А це, товариші, важлива культура. Це, як сказав товариш Сталін, наша стратегічна сировина. Хто, може, не знає, що таке культура така, з соку плодів якої, що в землі ростуть, виготовляють кавучук, а з нього гуму для наших машин, як гражданських, так і воєнних. Отож, Коксагіз – то наша безпека і відповідь імперіалістам, що хотіли лишити нашу країну без коліс. То і вперед, за високі вражаї високі Коксагізу. З весни 51-го року в історії Загорян настає трирічна ера Коксагизу, яку вони потім не раз будуть згадувати лихим словом. Так поки посіли той Коксагиз вперше, Соломія носила в собі інше насіння, котре навесні стало чим раз частіше нагадувати про себе. І раділа, і сумувала, та прикрість, де далі більше переростала в тривогу, чи ж виносить, як слід дитятко, це все буде благополучно. Вадима після тої пам'ятної розмови в конторі якийсь час ще чекали, сподівалася, можеш приїде щось пояснить, якщо назовсім не вернеться то хоч на часину покажеться, не вернувся, не подав і вісточки. А я би написала, сказала Вірка, а я би поїхала, живіт би показала, що той начальником наробив який-то слід лишив тутички. Мовчи, Віруньо, мовчи, нікуди я не поїду, а за те, що дитину матиму. Я йому навіть вдячна. Та що там навіть просто вдячна? Як там не буде? А матиму донечку чи синочка? Ти воно трьох маєш і даєш раду. То чого я маю на когось гніватися? Ой, соломка, бідна головка, Добра ти, як млинець з медом, Всім би те прощала. Ну, не так уже і всім. Не простила вона Вадима. Просто шкода його було. Відчувала натром жіночим, відчувала всім своїм єством, кожною струною душі, глибиною зболеного серця відчувала. Вадим не прикидався, коли говорив їй про свою любов, коли кохав її. Бачила щире захоплення в його очах, а як звучав голос, коли розмовляв з нею. Особливо останні місяці перед від'їздом, останні тижні. Нічого і не змінилося, коли вона розповіла про себе, що могла розповісти. Що знала, не відштовхнувся, не побоявся. Хоч хтось міг донести і на нього. То що сталося? Соломія питала себе. Питала, ніби і Вадима, десь там, далекого. Питала, шукала відповіді і знаходила. Та жінка Марина, вона змусила залишитися. Вона не схотіла програвати. А Вадим? Виходило так, що Вадим просто побоявся, виявився не таким сильним, як уявлявся їй. І того було прикро і шкода. Так шкода, страшенно шкода його, Того, кому віддавала тіло, довірила і душу, Саму себе до станку. Мусила терпіти, так собі визначила. Може, ще колись зустрінемося, інколи думала, Розуміла навряд, а якби й зустрілися, Не простила б. Вона любила такого Вадима, якого знала до того, як він поїхав. Тільки це ж знала. Виходило, що не, не знала до кінця. Час біг, хай не біг, а волочився. Життя тривало, і в тому житті вростало в ній інше життя, якого прагла зберегти як зберігають маленький росточок від вітру, дощу, морозу, снігу, чужого вторгнення. Вдячна була мамі, татові, Василькові, варці, бо розуміли і підтримували. Може, у душі й співчували, амо й дорікали, але з нею говорили, мов би, нічого не сталося, мов би, так і треба. Треба їй було бути матір'ю. Вдячна була маленькому небожеві Тарасику, що він є, що можна підійти до колиски, побачити блиск оченят, потягтися навстріч його простягнутим рученяткам, взяти на руки щось сказати і чути його смішне шмоктання. Ждала, ой, як ждала Соломія. Коли ж перші поштовхи відчує, коли почне давати про себе знати її люба лялюня. Коли ж почула, неймовірно зраділа. Та малеча виявилася це то надто спокійною.